Kunc Aladár Megjegyzések a Danár Fontos harcra készül az állami tanárság Lehet ez elsősorban harc, de én most ennek egy másik nagy kulturális jelentőségét szeretném érinteni elsősorban, melynek ha egészen a mélyére tekintünk, lehetetlen nem arra a következtetésre jutnunk, hogy ez a harc, ha kivívja magának a győzelmet, talán első lépést teszi meg az eljövendő nagy kultúr Magyarország felé. A gentry Magyarországnak legtipikusabb vonásai közé tartozott a tanárok megvetése, kigúnyolása és elgyomása. Hogy is képviselhetett volna az ő szemében társadalmi értéket az az osztály, ahol a legkevesebb vasadna drágot, a legkevesebb úri, cigányos könnyelműséget találhatott. Sajnos minisztériumainknak különösen fogalmazó osztályaiban, és a legfőbb törvényhozó testületben, a képviselőházban uralkodott ez a felfogás legjobban, és éppen nagy hatáskörüknél fogva, hatott a legkártékonyabban. Ez a felfogás becézte magát a jogász Magyarország névvel, és útját állta minden olyan törekvésnek, mely a szakemberektől indult ki. Így találta szembe magát minden komoly, munkás mozgalom. Így jött összeütközésben minden hivatalnoki testület törekvése ezzel a jogászvilággal, mely a maga államtudori vizsgájával és hazúról hozott úri fölényével képesnek hitte magát ez a kérdések megoldására. A tanárok mostani harca tulajdonképpen tehát nem más, mint a szaktudás és magyar jogászkodás harca. Hát legkevésbé se akarom megsérteni én a komói, hogy úgy mondjam, szakjogász elebet, kik jogi doktorátussal, ügyvédi vagy bírói diplomával bírnak, és a maguk szakmájának megfelelő munkát végeznek. Sorsunk, munkánk értéke felett olyan elem követeli magának a döntő jogát, amelyik ehhez nem ért, és nem is érthet s ítélkezését legfeljebb tanulókorából maradt, hát könnyen érthető tanár ellenszenvével tudja indokolni. Ez az, ami nyugtalanítja az ezertagú állami tanárságot. Ez az, ami elkeseríti, mert látnia és tudnia kell, hogy közvetlen feletteseinek, akik végre is csak szakemberek, az ítélete a Gentri jogász szemével néző döntő faktorok előtt mit sem ér. Egész egzisztenciája, minden izzadságos munkája, a felette lévő nem szakemberek szeszélyes kénye kedvének fásztesze alatt nyög. 35 évre akarják kitolni a tanárok szolgálati évét, azzal az indoklással, hogy Egységesítik a többi államhivatalnokoknak 40-ről 35-re leszállított szolgálati évszámával. Egységesítés. Szépen hangzó, szinte demokratikus jellegű szó. Mennyire kár, hogy e szimpatikus szónál, mégiscsak fontosabb a szolgálati éve kérdésénél a munka minősége. A legáltalánosabb egyesítés mellett se lehet a mozdonyvezetőtől 35 évi szolgálatot követelni. és nem túlzás ez, ha a munkát tartom annyira tüdőpusztító, idegörlő munkának, mint a mozdonyvezetést. És van még egy másik szempont is, amiért nem lehet a tanár munkát más államhivatalnokok munkájához hasonlítani. Minden más állami hivatalban a munka köre, mennyisége és minősége változik. A tanári munka azonban egyformán mindig ugyanaz az izgalmas, megfeszített erőt kívánó munka, és az marad 30 éven keresztül. Ezt az egy kérdést tekintve csak, Látható, hogy mély végzetesen tévedhet még a legjobb akaratú hozzá nem értés is. Nem csak szolgálati évünk és heti óraszámunk, de minden más szakkérdésünk is mindig ilyen megítélésben részesült. Mindig nyögte a hozzá nem értők gyors és könnyebb döntését. Nem csoda tehát, ha végre az egész állami tanárság felzúdult, és követeli, hogy szakügyeiben szakemberek ítélkezzenek. Kemény, elvéjelentőségű követelés ez. Példaadó más államhivatalnokoknak is. Szociális, mert a munka helyes értékelését kívánja. Kiható hivatalaink organizációjára és nemes intenciójú, mert tudást és hozzáértést kíván a fejje valóitól, tehát nem fél munkája szakszerű megbírálásától sem. Ez az a szempont, amelyből nézve a tanárok kenyérharca, jövőnk és jövő kultúránk kérdése lehet. Kenyérharc. Az lenne valóban? Nem ez. Éppen két éve, hogy egy barátomat, ki akkor itt helyettes tanártóskodott Pesten, orvosi beavatkozással kellett az éhaláltól megmenteni, mert egy reggel a kimerült szervezete megtagadta a szolgálatot, és tehetetlenül szédült vissza az ágyába. Furcsa ember volt. Szerette a könyveket, Párisból vásárolta őket, és a szomszédos kisboltból meg a szafaládét és a kegyeret ebédre. Pedig Budapesten még könnyebb, mert vannak mellékfoglalkozások. Őrlő, gyilkoló robot, káros a tanításra magára is, de hát élni csak kell. A vidéken azonban nehezebben megy, ne csodálkozzanak tehát, ha a széke üdvarhelyi tanárok korgó hasról beszélnek. Bocsánat már az ő is a kifejezésért. És ne siessenek a hazafiatlanság vágyából, oly hamar korbácsot vonni rájuk. Orvosok mondják, hogy az éhes ember vöröset lát, és az a barátom is, kit említettem, vörös, Csupa vörös rémeket látott maga körül a szobában. A legtöbb embert, aki a tanároktól távol áll, főleg az a kérdés izgatja, hogy lesz-e tanársztrájk. Na mert az furcsa, sőt, nagyon kedves dolog lenne. A tanárok sztrájkolnak, tehát majd biztosan behívják a tartalékos tanártiszteket, és... Fegyveresen fogják tanítani a latin deklinációt. <gül> Így élcelődnek az emberek. Minden esetre a dologban nem ez a fontos. A fő az, hogy az egész állami tanárság együtt van. Ez a tömegerő imponáló és hasznos. Az egyétömörült tanárság minden esetre el fogja érni törekvései célját, meg fogja kapni követeléseit, anélkül, hogy a végső eszközökhöz gyúlna. És a tanárságnak ez az egysége biztosan meg fog maradni, majd akkor is, ha már megkapták a megélhetési feltételeiket. Nem fogja többi egységes gondolkozását semmiféle nem kulturális szempont megzavarni. Erre az egységes nagy tömegerőre, melyet most a kenyér kérdés hozott össze, ha e kérdést megoldotta, talán még nagyobb szüksége van nevelési ügyeinknek. Kik az egyik harcban fegyvertársakká lettek, maradjanak a másikban is azok. Ez összehalmozódott erő természetében benne van, hogyha megvívja az egyik harcot, meg fogja utána a másikat is vívni. Előbb a kegyérharcot... Azután a kultúr harcot